kwa dakika ngapi shekhi zimesha baada ya dakika tano tutakuwa tumemaliza muhadhara wetu kwa unitapenda nimalizie muhadhara huu kwa kusema haya ifuatayo ad-da'wah Hii dawa inaitwa ad-da'wah ambayo walinganizi wake Wanajitahidi kulingania waislamu warudi kwenye ule uislamu aliyoweka mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na wakampokea masahaba wake watukufu radhiyallahu anhum na wao wakaufikisha kwa wanafunzi wao min saadati taba'in na man baadahum na bwana wakubwa katika taba'in waliowafuta wao kwa wema na waliokuja baada yao dawa hii walinganizi wake wana walingania wa islamu, warudi kwenye Uislamu ule kwa kawli na itikadi na kawli na vitendo na sio fashion mpya imekuja kwamba ilikuwa zamani hivi sasa tumekuja kwenye fashion hii sasa kuna hili kuna lile Hawa viongozi au hawa walinganizi si masuhuumu. Na mimi sijitoi katika hao. Sisi hatukingwa na madhambi. Kwa sababu sisi sio malaika wala si ambiya Sisi ni bashari. Ni wanaadamu. Tupatia tukosea. Lakini dawa salafia haiko isipokuwa ni haki. usiitukane daawa salafia kwa sababu ya kosa la mtu fulani chuki yako ikakupelekea ukaitukana daawa yote kwa sababu fulani kafanya kosa fulani haitakiwi sisi tuamini kwamba daawa yoyote ambayo ni kinyume na daawa tu salafia ni daawa ya baatil ndio imani tuliyonayo dawa yoyot iliyo السلفية na da'wa as-salafia sio dawa ya hakika ni ulinganizo kwa makosa na da'wa as-salafia ni da'wa ya hakika wa hoja na dalili ambazo hutolewa kila mara mbele za watu ndio dawa aqwal na af'al na ibadat lakila kitu muamala akhlaq dawa ya haq walau naulingania ni bashari unaweza kusema hili akaponyokwa na ulimi akateleza akazungumza jambo ambalo si sawa akafanya hiki akafanya kile yeye ni mwanadamu لكن بعدو يتبقى الدعوه السلفيه يكون فيله في نقيه تسا اولي ووكا يشكيه هي الدعوه بسبب تو وامشكي ام تو والله هو تفاول ولا هو تنيكيوا وكايشوكيه الدعوه هي بسبب imi fulani unayempenda hutafanikiwa katika maisha yako kaa usikilize yale yasemwa na hoja zinazotolewa upime katika akili yako salama ya dini yako iko wapi shikamana na hilo na yule anastahili kupendwa mpende anastahili kuchukiwa mchukie lakini lillahi mpende kwa ajili ya Allah Uchukie kwa ajili ya Allah si kwa ajili ya utashi wa nafsi yako utavurika mimi najua kuna watu wanaichukia sana da'wa hii na da wala hataki kusikia neno salafia kabisa Wajua hawa mpaka wengine wasema hawa bwana ni baraka wa Wayahudi hawa unajua wameitumwa na America haa ni maneno mazungumzwa na kupandikiza chuki kwa watu na mtu kusema asiye nijua wala asiye na ilmu naye sisi hatuwezi kuwazulia uongo kwa yale mliona katika batili Tutayashika yale yale ya batili yenu tutayapomoa kwa nususi za kitabu na sunna sasa kwa nini nyinyi mtuhudie sisi kwa mfano labda sisi tukakataza kupiga ngoma misikitini na nje misikiti na firimbi na vingine wakatumia mpaka wakatumia nini piano na manini. msikitini au nje msikiti kwamba ni sehemu katika dini sisi tunapokataza. tukakataza kwa kwetu tumetumwa na Amerika kwa sababu Amerika ndio apende wa piano au wewe unaleta piano msikitini au kwenye hadhara Unazosema ni hadhara za mtume izo piano zimetoka kwa Amerika na Wayahudi au zimetoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Firindi ngoma. Haishi ngoma, i dufu, aya dufu. na Amerika? Na simu ya Amerika nzuri. Lakini ukiangalia haya utayakuta kwenye makanisa, kwenye kumbi za muziki, maklabu huko. نيومه ذا الله سبحانه وتعالى زمتكشika na mambo hayo na mashirikina kazi yao wao katika miskiti nyumba ya Allah maaka wa maaka na swalahum wa maaka na swalahum inda albayt illa mukao wa tasdia swalahao hazikuwa swalahao katika alkaaba katika Uislamu hakuna hilo ni vikurullahi taala lakini kwenye makanisa na wapi kwa mayahudi utayakuta mambo haya Ukikataza Mayahudi hao Yahudi hapa ni nani Mpige kinanda na mapiano au anayakataza sasa kuna mambo mengi waleleta mahurafi khurafi yuni hisbi yuni yakuwazulia ya salafiyuni lakini bilbath Sawa Na wewe Muislamu uyabeba mambo hayo ni kwamba ushapata hoja wajua hawa kazi yao kuwagawa watu wajua hawa kazi yao kuwasema watu wajua hawa kaa usome acha chuki binafsi usiwachukie watu kwa sababu ya kupandikizwa chuki tu kwa sababu hu ni jamaa yako kwa sababu ni mtu wa kabila yako kwa sababu ya kadha acha chuki hizo zitakudhuru niona nishie hapo kwa sababu nikiendelea zaidi nitawachosha Izi mada zilikuja mada mbili tofauti hii ya kwanza na ya pili ilikuwa moja izungumzie kabla alafu kulikuwa kuna mada nyingine kwa sababu niliona mada namni ilikuwa pana na mada ikiwa pana sana huwa inashindikana kwenye kuibuhurisha kwe kwa hii sehemu ya pili hii niliitamania sana hii lakini wakati hauni ruhusu kabisa kwa hiyo mimi nitaomba niishi hapa baraka lawfico